Книга Ісуса Навина, розділ 8. Господь сказав Ісусові: Не бійся і не занепадай на душі. Візьми з собою весь люд, здатний до бою, та встань і йди на Аї. Ось я даю тобі в руки царя Аї. Його народ і його місто і його землю. Ти зробиш з Аї та з його царем, так як був зробив з Єрихоном та його царем, одначе здобич і скотину заберете собі. Та гляди, зроби засідку з тилу міста. Отож вирядився Ісус за своїм озброєним людом, щоб іти на Аї Вибрав він тридцять тисяч хоробрих вояків та й вислав їх уночі з таким наказом. Глядіть! Ви маєте зробити засідку на місто, з тилу міста. Не відходьте надто далеко від міста і будьте всі на поготові. Я ж з усім народом, що за мною, підійдемо до міста. І як вони вийдуть проти нас, як першим разом, ми будемо втікати від них. І от вони кинуться за нами, аж поки ми їх відтягнемо від міста, бо гадатимуть, що ми втікаємо, як і вперше, від них. І як ми будемо втікати від них, ви встанете з засідки і займете місто. Господь, Бог ваш, дасть вам його в руки. А як візьмете місто, запалите його вогнем, чинивши згідно з Господнім Словом. «Глядіть же, це мій вам наказ!» І вислав їх Ісус, і пішли вони в засідку, і засіли між Бетелом та Аї на захід від Аї. Ісус же ночував тієї ночі серед народу. На другий же день устав Ісус рано вранці, переглянув військо і рушив на його чолі сам він і старшини Ізраїля, на Аї місто. Увесь озброєний люд, що був з ним, рушив і, наблизившись, підійшов до міста, і отаборився на північ від Аї, так, що між ним та містом була долина. Тоді взяв Ісус, яких п'ять тисяч чоловік та й примістив їх у засідку між Бетелом та Аї, на захід від міста. а військо Розташувались усім табором на північ від міста, і його задні ряди були на захід від міста. Ісус же провів цю ніч серед долини. Як же побачив те цар Аї, встав він раненько і рушив у бій проти Ізраїля. Сам він і весь його люд на схил проти Арави. Не знав же він, що за містом засіла на нього засідка. Ісус і всі ізраїльтяни вдали, ніби їх розбито, і кинулись втікати по дорозі в пустиню. І скликано тоді весь народ, що був у місті, щоб гнатись за ними, і кинулись вони за Ісусом і віддалились від міста. Нікого не зосталось в Аї, ані в бетелі, що не вийшов би, щоб гнатися за Ізраїлем полишили місто відкритим і пустились в погоню за Ізраїлем. Тоді Господь промовив до Ісуса «Простягни списа, що в твоїй руці, проти Аї, бо я даю його тобі в руки». І простяг Ісус списа, що був у руці його, проти міста. Як тільки він простяг руку, люди, що були в засідці, схопились хутенько за свого місця і бігцем увійшли в місто, взяли його і негайно підпалили. Обернулись мешканці Аї міста і побачили дим, що знімається над містом до неба, і ніхто з них не мав уже спромоги ні туди, ні сюди втікати, бо ті, що втікали в пустиню, обернулись проти своєї погоні. Ісус і весь Ізраїль, побачивши, що засідка здобула місто і що дим знімається над містом, обернулись назад і розбили людей, а її міста. Інші вийшли теж з міста їм назустріч, і таким робом опинились вони посеред ізраїльтян, що були з одного і з другого боку. І били їх ізраїльтяни, поки не засталось ні живого, ні втікача». Царя ж Аї, взято живцем, і приведено перед Ісуса. Як же Ізраїль вибив геть усіх мешканців Аї в полі та в пустині, кудою погналась була за ним погоня, і як усі вони до останнього полягли від вістря меча, увесь Ізраїль повернувся в Аї і вигубив його вістря меча. А було всіх тих, що полягли того дня чоловіків і жінок 12 тисяч усі мешканці Аї. Ісус же не спускав руки своєї з простягнутим списом, доки не винищив дощенту всіх мешканців Аї. Тільки скотину та здобич того міста забрав собі Ізраїль за Господнім словом, як то Господь наказав був Ісусові. Аї ж спалив Ісус та обернув його раз і назавжди в могилу руїну, аж по сьогодні. А царя Айї повісив на дереві аж до вечора. Як же зайшло сонце, Ісус велів зняти з дерева його труп і кинути його при вході до міської брами і насипати над ним велику купу каміння, що лежить там по цей день. Тоді Ісус спорудив жертовник Господові, Богові Ізраїля, на Евалгорі, як доручив Мойсей, слуга Господній, ізраїльтянам, і як написано в книзі Закону Мойсея. Жертовник з нетесаного каміння, якого не торкнулося залізне долітце. І принесли на ньому всепалення Господові, і жертвували мирні жертви і написав там на каменях відпис закону Мойсея, що його написав він був для синів Ізраїля. Увесь Ізраїль, старші його урядовці і його судді стояли по цім і по тім боці кивота проти священників-левітів, що несли ковчег Господнього Союзу. Стояли як чужинці, так і тубільці, Половина їх обличчям до герезім гори, а половина – до евал гори. Як був, повелів Мойсей, слуга Господній, зробити перше, ніж будуть благословляти народ. Потім прочитав він усі слова закону, благословення і прокляття. Все чисто так, як написано в книзі закону. І не забракло словечка з того, що його заповідав Мойсей, чого Ісус не прочитав би був перед усією громадою Ізраїля, посеред жіноцтвом, перед малечею, перед чужинцями, що серед них перебували.